بسم الله استاذ ساجي زاده محمد عن جانال تفسير القران السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه MEN YAHDIILLAHU FALAMUZILLAH LAH WAMEN YUDLIL FALHADIA LAH WAASHHADU AN LA ILAHE ILALLAHU WAHDAHU LA SHAREEK LAH WAASHHADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WARASULUH YA AYUHA ALLAZINA AAMANU TAKU ALLAHHA HAKKATUQATIH WALA TAMUUTUNNA ILLA WAANTUM MUSLIMUN YA AYUHA ANNA SU TAKUU RABBAKUM ULLAZI KHALAKAKUM MINNAFS WAHIDA WAKHALAK MINHAA ZAUJAH WABASA MINHUMA RIGALAN KASIRAN WANISAA وَاتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْخَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا اللَّهَ وَقُولُوا كَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَكَرِفَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ سَرَكَ ال Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin bin nar Saudara-saudara Saudara-saudara Kita sudah bincangkan yang ke-6 dan ke-7 Dari suratul Fatiha Dua ayat yang terakhir Iaitulah yang Allah subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi minasyaitanir rajim Ihrina sirata al-mustaqim Sirata al-lazina an-amta alayhim Gairi magdubi Amin Maksudnya, tunjukkanlah kami kerjaan yang lurus Iaitu jalan orang-orang yang telah mengkawal nugrahkan ke ni'mat kepada mereka bukan jalan mereka yang dimulkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ini terjemahan yang saya pilih sahih tafsir ibn Kassir. Hidayah telah kita bincangkan. Hidayah merujuk kepada irsyad, merujuk kepada taufiq. Dan tahir ibn Ashur membahagikan, menerangkan yang lebih lanjut lagi. Dalam tafsirnya Tahrir Tanwir. Iaitu beliau mengatakan yang pertama, Hidayah Allah ini adalah menamakan sebagai Al-Qua Al-Muharikah. Al wal mudrikah ini satu potensi yang Allah berikan Secara fitrah dalam diri, makhluk Seperti anak itik dilahirkan itu Penetas saja dari telurnya Dia sudah mengerti bagaimana untuk Berenang Demikian juga Allah berikan kepada lebah Dengan sebab, dengan adanya Pada lebah ini, kemampuan untuk membuat Sarang sebagai contohnya Ini nama dia naluri, hidayah yang bersifat naluri Pemberian Dan begitu juga dalam bentuk Perkembangan makhluk yang telah dijadikan itu Manusia dan makhluk dikuniakan Allah SWT keinginan untuk berhubung jenis antara lelaki dan perempuan Jantan dan betina Dengan tujuan untuk kelangsungan Keterusan, meneruskan saki baki keturunan pada masa akan datang Ini satu hidayah yang Allah beri yang sifatnya Al-Muharika wa al Yang kedua apa benda main dimulihkan Allah sekalian Hidayah juga merujuk kepada dalil-dalil kekuatan pengetahuan yang diberikan Allah SWT kepada manusia itu menyebabkan dia dapat mengenali antara perkara yang hak dan juga perkara yang batil. Dan ini dipanggil ilmu kemanusiaan, dipanggil sebagai pengetahuan teoritikal. Yang ketiga kata Syih Tahrir Ibn Aisyur dan Tafsir ni, Tahrir Tamir, Tafsir ini cukup menarik, dia dengan huraian yang cukup hebat yang kadang-kadang kita lihat bagaimana hebatnya gaya fikir ulama ul-Islam ini para ulama muslimin yang ketiga hidayah yang tidak dapat dijangkau oleh analisis dan dari sudut argument akal kita logik akal kita bila kita mengusahakan untuk memahaminya dia akan memberatkan, membebankan. dan itu Allah SWT mengutuskan kepada manusia Rasul yang tugas Rasul ini untuk menerangkan benda-benda yang manusia tak nampak ini Begitu yang manusia tidak nampak ini yang disebut oleh Allah Swt dalam surah Al-Nabiyyah ayat ke-3, wajah Allah bermaya terhidu nabi-an mereka. Kami jadikan mereka ini pemimpin-pemimpin yang membawa hidayah kami dengan ketetapan kami kepada manusia yang susah untuk memahami perkara-perkara tersebut. Dan yang terakhir sekali, kata Taahir Imin Ashur, Aqsa adalah sil hidayah, wahyakshul haka'iq al-uliyah wa ibdhara asrar al-maani, alat yang terdahulunya albab al-ukala ilmu diwasit diwahyi biwasitatil wahyi wal ilhamis sahih aw tajaliyat ini adalah hidayah yang paling tinggi yang maksud dia kemuncak kepada hidayah itu Yang mengantar manusia kepada tersingkapnya hakikat-hakikat yang tinggi pelbagai rahsia yang tersimpan yang membingungkan para cendekiawan ini hanya difahami oleh orang-orang yang bangun malam sebagai contohnya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 satu anugerah yang cukup hebat Allah berikan kepadanya Allah berikan kepadanya mimpi-mimpi yang baik sehingga roya salih hari sifatkan oleh ahli sahih riwayat Bukhari dan Muslim Juz on 6640 juzan ilmu nubuah mimpi yang baik ini merupakan satu hidayah Allah Subhanahu taala kepada orang beriman sebagai persediaan untuk dia menghadapi hari-hari yang belum tahu pada masa ke datangkan wahyu sudah pun tiada Jadi saudara seri pada penerangan ini unik sekali ini mulaian oleh Sheikh Tahir bin Ashur dan tafsirnya alam kalau kita perhatikan dalam jilid yang pertama pada muka surat 186 Allah hebat sungguh Allah berikan kepada beliau ilham yang serikian untuk mentafsirkan memberi kepada kita kita membaca kita lihat lain daripada yang lain apa ini uraikan itu Lagi kalau kita perhatikan dalam tafsir Ibbin Kathir penjelasan kepada asyratul mustafim ini sebenarnya digunakan dalam masa Arab Ibnu Jarir Ath-Thabari ini naraikan banyak kata-kata penyair Arab yang merujuk kepada perkataan sirat ini telah digunakan lama sebelum turunnya al-Quran al-Karim oleh penyair-penyair jahiliah contohnya amirul ini na al-siratin idza idza ia wajja al amirul ini wadi atajan lurus sedangkan pada waktu itu persembahan-persembahan semuanya mulai bengkok ini memuji amirul ini Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari An-Nawasir -na annawasisyama'an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda menjelaskan Dalam hadis ini kita akan lihat digunakan wa ramay alwasirin menjelaskan perkataan as Al-Mustaqim itu sendiri. Mirinadi yu sabda darab Allah mathalan siratan al mustaqiman wa ala janbatihi as-sirat suuran fihi mababu mufattaha wa ala al-abwabi suturun murkha wa ala bab as-sirati da'in yaqul ayyuhannas udkhulu as-sirat ارخلوا الصراط جميعا ولا تتفرجوا ودائن يدعو من فوق الصراط فإذا أرال الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتح تنجه والصراط الإسلام والصران حدور الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الدائن على سرائس الصراط كتاب الله والذائي فوق الصراط واعد الله بقلب كل مسلم. Ini hadis yang cukup narik. Nabi nak ajar kita memahami maksud sirat itu. Sirat yang telah pun ditempu oleh Abu Bakar Omar Umar Khattab Rasulullah anhuma, wasalna Asal Ali innabiy taali radhiyallahu anhuma ardahum ajma'in. Ini perumpamaan dia. Allah telah buat perumpamaan siratul mustaqim ini yang lurus ini di dua sisi sirat terdapat dua pagar. Di pagar tersebut terdapat pintu-pintu yang terbuka Dan di pintu-pintu itu terdapat tirai-tirai yang pun terurai Di depan sirat terdapat seorang yang menyeru Wahai manusia, masuklah kalian semua ke dalam sirat ini Janganlah kalian belok Janganlah kalian membuka ataupun pergi ke tempat Menincong ke tempat yang lain Dan di atas sirat terdapat penyeru yang akan menyeru Bila seorang manusia ingin membuka pintu-pintu tersebut penyeru Di atas sirat berkata, celaka hati-hatilah kamu Jangan kamu membukanya kamu apabila kamu membukanya ni, nisae kamu akan terosok masuk ke dalamnya. Kamu akan pasti memasuki sirat yang Nabi masukkan itu adalah Islam. pagar-pagar yang dimasukkan itu merupakan maharimullah, larangan-larangan Allah, perkara-perkara maksiat yang Allah cegah kita dari melakukannya. Pintu-pintu yang terbuka itu adalah perkara-perkara yang haram kepada Allah Subhanahu wa Penyeru di hadapan pintu sirat itu merupakan al quran al Karim. Dan penyeru di atas surat itu Adalah peringatan dari Allah SWT Malaikat yang Allah berikan kepada manusia Untuk um, Membisikkan kepadanya ketaatan Mengajak kepadanya melakukan kebaikan Saya berdengar ini mulakan Allah sekalian Sekali lagi kita ulang Beberapa perkara yang menarik Dalam ayat Ehdinasiratul Mustaqim Kandaulah ada seorang bertanya Mengapa kita ini memohon hidayah sama ada di luar salat ataupun di dalam salat. Padahal kita bersyukur pada Allah dalam sesuatu sunnah yang kita sedang melakukan ketaatan pada Allah. Apakah ini panggil sebagai tahsil hasil kita berumumkan satu perkara yang kita sedang memperolehnya? Nah, bagi mudah faham tidak mungkin mulai kelas sekian kita mohon memiliki umat. Kita nak sangat sebuah bangun umat bangun sebagai contoh. Sedangkan kita sudah dapat membangun apula yang kita mohon lagi. Ini nama dia tahsilul hasil Kita mohon satu benda yang sudah pun kita Jadi adakah begitu? Jawapannya bukan Jawapannya sekiranya mereka Tidak perlu mohon hidayah sian dan malam Saya Allah tidak akan membimbing mereka Untuk isyikamah melakukan kebaikan Sebab dalam ayat, dalam hadis Yang kita gambarkan sebentar tadi Nabi SAW Memperumpamakan kehidupan kita ni Macam melalui satu jabatan, jabatan dan kira-kira jamatan ni Ada laluan-laluan lain Jabatan yang bercabang-cabang tetapi Dalam kita melintas jamatan tersebut Kita menyebaranginya Ada orang berkata kepada kita Jangan kamu pergi ke tempat lain Itu jamatan lain itu terkunci Ada pintu dia Jangan kamu buka Kalau kamu buka nanti Banyak benda-benda yang menarik dalamnya Untuk kamu lakukan Gambarannya dalam hidup ni Bila kita terjebak melakukan maksiat Kita akan hook, Akan terikat Untuk terus melakukan Kejahatan-kejahatan tersebut Satu-satu Saya teringat kalau tidak silap Imam Syafiq berkata Inni raiyatul zinuba tumiitul qulubah, wakal yurif zulla idmanuh. Watarku zinuba hiyatul qulubi, wakhairulaka asyanuh. Aku melihat bahawa dosa itu menyebabkan hatinya hitam. Ini raiyatul zinuba tumiitul qulubah. Aku melihat dosa-dosa itu mematikan hati. Wakal yurif zulla idmanuh. Dan boleh menyebabkan seseorang yang addicted yang terdorong untuk melakukan sesuatu ini banyak akan nhuwakkan dia jadi hina Selepas saya ini boleh kat paslian bacalah kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim namanya Ad-Dawa Ad-Dawa. Ad-Dawa dawa, Ad -dawa. Ad -dawad -dawad -dawad ini maknanya penyakit dan ubat. Maksudnya bila seorang melakukan dosa dia senaraikan oleh Imam Qayyim dalam kitab tersebut, kitab ini baik, dia had cover warna hijau. Ad-Dawa Ad-Dawa ni menghimpunkan puluhan puluhan berpuluh-puluh penyakit yang akan timbul akibat dari melakukan dosa-dosa. Ilmu aku guru ni kita ketagihan. Benar kata Imam Syafi'i dalam bait syair ini. Ini raaitu dzunubatumitul quluba wa kad yurisul la idmanha. Orang yang melakukan dosa ni akan menjadi hina. Orang akan melihat pada wajahnya kehinaan. Dan orang yang melakukan dosa ni rezeki dia tarik. Banyak lagi faktor-faktor yang berlaku dalam hidup kita kalau kita muhasabati, berlaku perkara-perkara semekian dalam diri kita, dalam hidup kita. Ayuh Saudara, kita muhasabah diri. Mungkin kita ni terlalu banyak melakukan dosa. Dan dosa itu ditarik nikmat daripada kehidupan kita. Nanti kita akan pelajari ayat daripada surah Ibrahim bila Allah Subhanahu menjelaskan Allah mengajar kita washkuruli wala takfurun. Kalau kamu syukur kepada Allah Taala, Allah akan tambah lagi. Allah akan tambah nikmat yang yang diberikan itu. Selain selain ini memuliakan Allah sekalian. Jadi jawapannya dalam pertanyaan yang dikemukakan itu mengapa kita mohon perkara yang sudah diberikan oleh Allah SWT? Jawapannya bukan kita mohon untuk saat itu saja, kita mohon untuk istiqamah, kita mohon untuk berterusan mendapat di Ya Allah Swt. Jadi sebab seorangmu yang segera merapatkan kepada Allah SWT. Muh pada bila-bila masa Dalam dalambagai-bagai keadaan diberikan kepada keteguhan, kemantapan supaya diberikan penambahan iman, ketabahan hidayah. Dan tiada siapa yang dapat mendatangkan manfaat Naikkan Allah SWT Tiada siapa yang dapat memberi mudara Naikkan Allah SWT Oleh itu, kalau Allah selalu membimbing kita Maka, ini merupakan satu ni'mat Yang tidak ada tuluk bandingnya Orang yang paling berbahagia secara Ialah orang yang paling banyak Dia beri taufik dan inayah Hidayah oleh Allah SWT Untuk sentiasa memohon kepada ini. Sebab, Allah telah menjamin Akan mengabulkan doa seseorang Bila dia memohon kepada ini. Terlebih lagi, permohonan bagi orang yang berada dalam keadaan terdesak Yang sangat umuham bagi kepada perlu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohonani diajukan siang dan malam kita melihat dalam surah nisa ayat 136 Allah berfirman ya ayyuhallazina amanu Aminu billahi wa rasulihi walkitabil ladzi nazzala ala rasulihi walkitabil ladzi anzala min qabl wa hayyul mu'min tatablah keimanan kamu kepada Allah dan rasulnya dan kepada Al-Quran, dia turunkan kepada Rasulnya Serta Al-Quran, serta kitab Yang Allah turunkan sebelumnya Jadi apa tujuan Allah sebut, aminu Orang yang telah beriman, dia suruh beriman lagi sekali Maksudnya memperkukuhkan Iman, jadi ini bukan Tahsilul Hasil, ini bukan Mengharapkan daripada satu yang telah Diberikan, bukan begitu maksudnya Maksudnya lah kita minta supaya Berterusan kehidupan Dalam ketaatan ini, demikian juga Kalau kita berada di surat Al-Iman Allah mengajar kita berdoa pada ayat-ayat yang awal. Dalam ayat yang ke-8 sebagai contohnya. Rabbana la tuzi'u qulubana ba'da idha daytana wahab lana milan umkaram. Innaka antal wahhab. Ya Allah, Ya Tuhan kami kami mohon kepada-Mu agar jadikan hati kami ini Jangan condong kepada kesihatan sebagai, setelah engkau beri hidayah kepada ni. Dan kurniakan kepada kami rahmat dari sisimu kerana sungguhnya engkau maha pemberi kurniaan. Jadi dengan ini kansil amuni ni muka Dua ayat yang menjadi contoh menjadi hujah bagi kita bukti bagi kita baik surah nisa ayat 6 7 surah ali imran ayat 8 bukannya tahsilul hasil tetapi dia minta kepada kita al istimrariah istiqamah orang kepada Allah supaya kita sentiasa hidup dalam iman mati dalam iman dan supaya kita ni sentiasa bergerak di atas hukum-hukumnya sebagai yang beriman Berterusan terusan maksudnya labbaikku ya kaen zangkatakan minjam dan suratul fatihah Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa barakallahu wassalam walhamdulillahirabbil alamin tabarakallahu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh